<laughs> Gårdagens värld Idag igen. Välkommen till ett nytt avsnitt av våran nya podcast eller ljudkapsel som vi kallar det. Eller kapselsändning. Ja. Ah. Vi kanske ska förklara det där förresten. Det har vi väl aldrig gjort? Har vi inte? nej, Just det. <laughs> det är som att vi har en vän, en god vän, som en dag plötsligt utbrast. Men, varför säger ni podcast? Det, heter, det finns ju ett svenskt ord. Varför ska vi inte använda det svenska ordet? <laughs> Ja, och det mm. finns ju bland svenska ord som ingen använder. Ja, klart tror jag att folk säger poddradio podd, och poddsändning och så säger man ju också. Men podcast är ju det vanligaste ordet. Det I alla fall så tyckte vi att det där var lite lustigt. Mm. Kapselsändning låter ju jätteroligt. Ja, precis. Vi tyckte mm. att vi skulle komma på ett eget lite mer genuint ord som vi skulle använda mm. då istället för... Vad skulle en isländning säga? Ja, <laughs> precis. Så, ja, en kapselsändning. Som blev det. Mm. Tycker att det fortfarande är ett roligt här här podden? Mm. Vi pratar om lusta saker. Mm. vi hoppas att folk lyssnar. Och ni lyssnar, ja, vi förstår. Ja, vi har faktiskt fått några kommentarer. Mm. Äh, inte, fortfarande inte några floder av vi har inte jättemycket lyssnare. Jag, jag, vänder, jag är lite ambivalent i det där med lyssnare också. Jag vill podda, men jag vet inte om jag vill ha lyssnare. Förstår du vad jag Ja, menar? men det är väl kul. Ja, det, det är jättekul med kommentarer. Ja, du som lyssnar på det här, gå bara att du är ute och rekryterar en lyssnare till. <laughs> <laughs> Okej då. <laughs> Nej men allvarligt för att För mig känns det här som att Jag vill ju göra den här Saken för att det ska vara kul att göra mm. Och jag känner mig så väldigt Väldigt Vad heter det Jag är rädd för att det ska börja kännas som jobb mm. Så att jag anstränger mig väldigt För att det inte ska bli ansträngande ja, just det. Och då känns det som att Jag kan ju inte Jag kan inte Lägga ner för mycket jobb på att göra det riktigt bra Ja, och alltså känns det inte som att jag törs rekrytera en massa nya lyssnare heller. För att det här är ju inte, det är inte p kvalitet Nej, ja, det är så mycket enklare för mig som en, inte gjort någon radio på något annat vis. Jag sitter och pratar och så spelar vi in nej Ja, eller hur? Ja, men det får vara så helt mm. Ganska roligt. Tack så hemskt mycket för kommentaren. En av de speciella kommentarerna som du tycker att vi borde nämna här. Jo, jag vill säga en sak. Ja. Maria hörde av sig och tyckte att... Eh, det var roligt. Den här frasen ifrån eh, Susan Cooper. Vad är det? Ja. Eh, natten, natten blir svår och morgondagen bortom allt förstånd och hygglig. Eller? Ja, just det. Mm. Och hon sa att det var flera som hade fastnat för den här frasen och gått och burit den innan sig länge. Mm. Det tyckte jag var ganska fascinerande. Det, det är spännande hur man påverkar av saker och vilka saker man interin, internaliserar och gör till en del av sin egen man ska man säga? Sitt eget alfabete för att mm. titta på världen. Vilka saker man minns 30 år senare. Mm. Men den här gången tänkte vi i alla fall... Vi har pratat om att vi ska prata om, eh, om Kina, kinesiska saker. Mm. Därför att eh, vi håller på med en del grejer som relaterar till Kina. Kina dyker ständigt, dyker ständigt upp i våra liv på olika sätt och vis. Ja, eller hur? Mm. Så, Det kan vi säga redan så här i inledningen... Vi kan inte kinesiska någon av oss och så säger vi kinesiska ord och du råkar veta hur du uttalar så är det bara för att bita ihop för... Ja, ja alltså jag är rätt noga med att uttala namnen rätt, i vanliga fall. Och, till exempel så har jag ju gått och grämt mig jättelänge för att jag inte uttalade Carl Schraders namn riktigt rätt <laughs> i, när vi pratade om hans bok på Ja, så kan det gå. Ja, men det är inte så lätt. Jag brukar försöka kolla upp det och jag brukar vara väldigt noga med det. Men, men alltså, kinesiska känns som att det, det är lite ett steg över kurs. Mm, det, det är botten för min nivå kan jag säga. Så jag tänker, jag tänker inte ens försöka. Jag försöker gärna, men jag har inte kommit till den nivån eller alltså att mm. jag känner mig säker på det om man säger så. Så det är bara disk, stor disclaimer här. Ja. Vi, vi kommer inte att ha perfekt uttal. Nej, men det har ju varit lite olika ingångar till det där Kina-intresset. Mm. Hur är det konstigt att egentligen du började titta på kinesisk film jag funderar på? För det var ju du som introducerade mig till det Vosia. Ja. Det kan man ju fråga sig. Ehm, och det är konstigt att jag minns inte riktigt vad jag började med det där. För jag vet att när äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon kom och blev stor så äh, var jag på något vis redan medveten om konceptet. Mm. Men jag kan inte sätta fingret på exakt vad för film jag såg innan den. Mm. Det här måste ha varit, vänta nu, det måste ha varit cirka år 2000-någonting. Någonstans där i kroken, ja. ja. Kinesisk mat då? Mm. Hur kom vi in på det? För... Ja, Jo, kinesisk mat tror jag faktiskt var vad jag blev fascinerad av, kinesisk mat... Mm. Bara för att den just var kinesisk. Det tror jag definitivt kommer från eh, Bill Gosper. Vem är Bill Gosper nu igen? Eh, en av Jo men det är dator, Precis, en här eh, datorlegender. en hackerlegend från MIT- eh, de, ofta, de satt ju ofta nätterna igenom, hackar och sen gick de ut och, och käkade och gick de ofta till kinesiska ja, just ställen. det och det gjorde ni med update också. Ja, Alltså det här ska vi också komma tillbaka till i ett senare avsnitt. Vi ska ja. prata, prata mm. hackerkultur. Precis, men det kommer någon annan, ja. Ja. Mm. Men, men. men det tror jag det är äh, hackerkulturens långa tradition äh, och i samband med äh, Kina vart tror jag var det som gjorde mig fascinerande av tanken om Kina vart för länge sedan. Mm. Så fick man ju reda på sådana saker som att eh, kinesisk mat i Sverige det är ju speciellt svensk kinesisk mat och, och så vidare. Jag, jag ska säga min farmor, eh, det vet ju inte alla av lyssnare, men min farmor hon, hon kommer från Kina eller hon kom ifrån Kina hon, hon dog för, något, för ett år sedan någonting. Och eh, hon kom hit eh, som flykting när hon var barn. Eh, född hon föddes 1929 och kom till Sverige 1938. Hennes mamma var från Sverige. Så att när det började bli lite trångt för, alltså svår situation för västerlänningar, hotfull situation för västerlänningar, så, så flydde de ganska hals över huvud. Eh, hem till, alltså min farmors mors hemtrakter i hedemore. Och eh, min farmors far som var militär. Han blev kvar. För han var inte hemma när de, när de stack. Och eh, ja. Så var det med det. Min farmor gillade väldigt mycket att laga mat. Hon tyckte väldigt mycket om att laga eh, kinesiskt inspirerad mat också. Så eh, en del av det som jag... Min influens för kinesisk mat kommer ju från min farmor till en viss del. Eh, kan man säga. Mm. Hon lagade aldrig något mat med surgurka. Surgurka minns jag ingen. Min pappa bröd brukar ibland samlas för att fira det kinesiska äh, nyåret. Och då brukar de göra jiaozi. Och det där fick jag vara med ett par gånger att göra. Så det, det är mitt största intryck. liksom. Det, mitt näst största intryck är en väldigt kinesisk... Äh, vad ska man säga, en väldigt svensk typ av kinesisk mat som vi brukade äta på annat jul när jag var liten. Mm. Under hela min uppväxt så att vi vad vi kallade för kina mat. <laughs> ja, ja, men ja. Det, det var på familjs ja, kina mat. Ja. Och den var ju direkt liksom införlad ifrån farmor. Mm. Det var alltså strimlade grönsaker i princip. Mm. stekta strimlade grönsaker med ganska mycket soja. Eh, väldigt mycket vitkål i. Mm. Och eh, ifall man fick tag på det så var det liksom böngruddar och sådana exotiska saker i också. Ja. Och så åt vi det med ris. Och det var vad vi åt på annan jul varje år. Ja. På den forna tiden man inte kunde köpa exotiska matvaror. Ja men exakt. Det är ju något som har förändrats otroligt de senaste åren. Ja, okej, okay. de senaste mm. decennierna, men ja. ändå, ja. Det, men det är stor skillnad mot för en vi var små. Precis. Jag menar, bara en sån sak som, ja det har inget med Kina att göra, men oliver. Mm. När jag var liten så besökte vi Uppsala en gång om året. Och då köpte vi en tio liter dunk med oliver ja, som vi hade i källaren. Ja, kom gå upp och häm... Man gick ner med en sopslev och hämtade upp en skopa när vi skulle göra grekisk sallad eller något annat. <laughs> för att det fanns ingen annanstans. Man mm. köpte det i Uppsala och det skulle räcka ett år. Nu bor vi i Uppsala, kan man veta. Köp oliver när du <laughs> Men det kan man göra på landet i Jämtland också nu för tiden. Man kan det, ja. ja i den mån där vi överhuvudtaget finns matvarubutiker det finns det ju förstås inte. Nej. Men eh, jag vet inte. Jag måste säga, jag kanske ska berätta lite mer om min farmor förresten. Gör du? Ja, för att när jag växte upp så var i Kina lite grann något sånt där, eh, ja som ett sagoland nästan. Det var ett sånt, eh, mytiskt ställe långt bort som man hörde talas om. Eftersom vi visste att farmor kom därifrån och det var jättespännande. Men vi träffade inte farmor så ofta. Farmor och farfar var skilda från varandra Och farmor jobbade extremt mycket. Hon och hennes nya man hade ett, um, en självförsvarsskola. Och de åkte runt och gav kurser. Men de jobbade hela tiden. Mm, ja, det är klart. Då åker man inte och håller kurser och workshops och grejer så gör man det till exempel gärna på helger också. Ja, det blev ju jättemycket resande. De hade ja. ju aldrig någon energi över. Mm. Så vi träffade farmor väldigt, väldigt sällan. Eh, och <clears throat> ja, så vi kände henne inte så bra när vi var små. Däremot efter att, ja, nu ska vi se. Efter att jag blev 10-11 år eller så, så började farmor att eh, dyka upp lite oftare. Och vi fick börja, vi, jag hon hade tid att vi komma och hälsade på henne och sådär. Mm. Och då var det ju eh, så häftigt för att hon bodde i ett så häftigt hus. De hade ett hus på Värmdö som var jättespeciellt. Det, hela, eh, det, det var så här, jordvärme och hela ena väggen var glas och så var det växthus längs med i tre våningar växthus mm. med vindruvor som klängde och man I, innanför här glasvägg då, innanför ja. glasvägg, mm. så man öppnade en liten dörr i köket, mm. så kom man in i växthuset och kunde plocka glasen med vindruvor jag menar, gissa om man tycker det är häftigt när man är liten mm. men farmor, hon var jättecool. Mm. tyckte vi, och så kom hon från Kina, och det visste man ingenting om uh, och, och det var ju till och med så att klasskamrater och sådär, trodde ju inte på våran varmor att hon fanns. Det är ju ganska otroligt. Så att hon fick komma och hälsa på i skolan faktiskt och berätta om Kina. Och visa att hon fanns. Mm, och då berättade hon att eh, hon berättade köttbullar och potatis det är väldigt bra balanserad mat för det är både gin och yang. Det kommer du ihåg. Ja, det, det kommer ihåg. Det är det enda jag kommer ihåg på vad hon berättade om. Ja, jo. Den här daoistiska näringslärningen är en ganska komplicerad sak. <här> ja, hon gick inte in på några fler detaljer. Nej, hon det har <här> Men ibland berättade hon historier från när hon var barn. Så här, minnen är från Kina. Det brukar de berätta ibland. Men de där historierna var ibland väldigt läskiga. Och jag kommer ihåg så få detaljer av dem. Så jag tror att jag måste åka runt och liksom, prata med släktingarna och försöka pussla ihop. Hur det var egentligen. För att hon berättade så häftiga grejer. Men det, en sak som man kommer ihåg att hon berättade var att när hon var riktigt liten. Innan hon började i eh, amerikansk skola. Mm. För att hennes mamma älskade Amerika. De skulle ju flytta till Amerika sen. Det var inte alls meningen att det skulle bli världskrig och de skulle fastna i Sverige. Det var inte planerat alls. Nej, med. meningen var att de skulle mm. bo i Kina och sen så skulle de flytta till Amerika. För Amerika var det bästa stället. Mm men eh, då hade hon i alla fall någon slags så här, lärare som kom till henne. Nej ja, just det. Ja. Det och det. Satt, satt med, med någon, må, någonting i händerna, mm -hmm. någon glaserade kärnor eller vad det var. Mm -hmm. så och så reciterade han verk som hon skulle lära sig utan till. Ja, han låter trädet helt ja. kinesiskt. Ja, så skulle hon lära sig dem utan till. Mm. Och så somnade han. Jaha. Han satt och reciterade och reciterade och hon ska säga efter. och Så mm. somnade han. <laughs> det är ju skit på. <laughs> och så hade hon en historia om sin ryckschaufför. Det var när hon var lite större och hade börjat skolan. Som eh, eh, hon tvingade att köra till roliga ställen på vägen hem från skolan. <laughs> det är ju skit på. Ja. Mm. Och sen efter ett tag så tröttnade han på det och tyckte att nu ska du följa med mig till något som jag tycker är roligt. Så tog han mm. med henne och såg någon avrättning. Åh oh, just. Ja. <laughs> <laughs> Eller hur? <laughs> ja, det är ju också en sak. Visad <clears throat> barn men ja. Mm. Så att det är ju rätt konstigt. Det blir rätt exotiserande kring Kina när man liksom... Ha här, det här liksom, speciella förhållandet. Vi, det, det är någonting som vi hör ihop med, liksom. mm. Fast det är jättebra bort. Ja, och väldigt, väldigt främmande. Väldigt väldigt främmande och, och så. Mm. Ganska konstig relation som jag har haft till, till Kina under min uppväxt. Mm. Jag kan tänka mig det. Ja. Vi har ju varit i Kina. Mm. Men närmaste jag har kommit är typ Chinatown i Montreal. <laughs> ja, Toronto. Ja, liknande tjänare där. London. Mm. Det var ja. en häftig restaurang vi var på i London Ja just det, precis Världens minsta restaurang, den var Stor som ett par gardrober. Det fanns knappt plats för två bord Vår eh, servitör var Nästan två meter lång och han kunde säga ett ord på engelska Det var please <laughs> <laughs> Och han lyckades med Bedeften att förklara för oss hur man äter peking Pekinganka med De här små pannkakorna Och eh, man ska ha de här Strimlade vårlöken och Eh, så säga, om jag minns rätt, strimlad vårlök, och eh, ingefära och en liten bit anka, och sen eh, lite sås på, och grillsås, och sen så man vika ihop på ett speciellt sätt. Om du kan förklara hur man gjorde det här med att bara säga please, ja, och, och visa det. det. Ja, han visade ju. Jag menar, ja. Man behöver ju faktiskt bara se det egentligen, man behöver inte orden. Ja, jo, vi ser det i hjälpmodigbland. Mm. Mm. Ja, men det var kul. Men du hade ju en rolig kinesmatupplevelse nu. Ja, faktiskt. Det var, det var så att det var dags att åka till Stockholm. Det var en liten träningsworkshop där. Och mäster Jakob skulle... Undervisa oss lite och... Den här mästaren får vi återkomma till senare. för ja, Vi ska precis. snacka mer om det lite senare. Vi får prata mer om det sen. Eh, och det roliga var ju att vi skulle på kvällen gå ut och fira lite för min tränare eh, hade fyllt år. Och dessutom så hade Jakob bestämt nu att han visat sig. hängiven nog att få bli upptagen som officiell elev? Och det var ju storstilla värre, så Jakob tog sig iväg till en Kina-krog i Stockholm i förväg och pratade med kocken där om vad det skulle äta för mat. Och han blev alldeles sig att det kom en svensk och ville äta kinesisk mat på en Kina-krog. Riktigt kinesisk. Ja, precis. Bara det låter ju rätt komiskt men så då han gick igång och äntligen den här kinesen. Här kom det en, en vit kille och pratade kinesiska med honom och föreslog att han äta sån här mat och han fick... Berätta, nej, nej, nej, men den saken passade, den rätten passar inte med den här och den här kommer ju från Sydkina och den här är ju Nordkines, så vi måste kombinera det rätt och korrekt så vi äter sånt här till det i så fall mm -hmm. och sen när vi kom dit så blev det matupplevelse, jättegoda grejer mm -hmm. det låter roligt mm. men jag menar, visst är det så att svensk kinamatt är speciellt svensk, för det märkte vi bara om ja, man åkte oja. till Kanada mm, mm. att kanadensisk General Tao chicken. den är en klassiker. Ja, den finns inte i Sverige. Den finns bara i Kanada. Ja, jag tror den finns i den finns i USA och Kanada. Okay. När i USA finns den också, vet mm -hmm. jag. Uh, jag tror den är till och jag tror den är uppfunn, recept receptuppfunnen i Vancouver eller möjligtvis i Seattle. Mm. Och uh, vad gäller svensk kinesmat så är det um, det är, är um, strimlad biff eller hur? Som ja, är, just Svenska biff med uh, bambuskott, var uppfunnen i Stockholm. Mm -hmm. uh. Och fyra små rätter. Och jag får rätter också, en det... oerhört ja. svensk grej. Ja. Precis. Det, vi har ju faktiskt en, en Kina här i stan i Uppsala som heter Golden China som har en jätterolig meny för de har, eh, de har så här typ kött, fisk, vegetarisk och ganska lång vegetarisk menyn. Och sen efter har de en liten meny vid sidan att ha svensk Kina mat. Mm. <laughs> <laughs> men det är det stället mm. där man kan få friterad mjölk Precis, de har friterad mjölk De har de till och med på Ja, ah, Det är mm. ju ganska häftigt, det, det är, är det. lite speciellt Det smakar ganska spännande mm. Mm. Där kan man få dåfostix i sursås och ölbruserad aubergine och andra gågar Så, men då går vi vidare och pratar om våra ämnen för för idag så vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om kung-fu, och så ska vi prata om film. Så, men då börjar vi prata om kung-fu då. Jag tycker det är rätt kul att du håller på att träna en massa. Mm -hmm. uh, sån här rolig kinesisk konst Som man inte förstår Och sen så frågar folk dig Vad är det du tränar för någonting? Ja Och så säger jag olika saker varje gång För det är så uh -huh. svårt att sammanfatta det hela uh -huh. Uh -huh. Eller också står du bara så perplex ut en stund Och funderar på vilken ämne du ska börja uh -huh. Varför är det så det... komplicerat Varför finns det inte bara ett namn Kan du inte bara säga oh, men jag tränar, bla bla. Jo, äh, saken är ju den att äh, äh, När jag började träna så här kinesiska äh, Konster så fanns det här i stan. Eh, man smarade på i många många år att eh, undervisa i Tajki i parken här i stan. Mm. Och eh, jag hakade på den här verksamheten. Och eh, sen så eh, visade det sig när man gräver ner sig lite i det hela att det där var ju bara en väldigt liten del av systemet. Som han undervisade i. Mm -hmm. eh, och... Alltså att hans system... Hans system som han undervisade i... Mm -hmm. Där ingick tai som en liten del. Nej, han, nej, jag menar inte så. Jag menar han, han undervisade i en tai form som tillhörde större system. Och han undervisade bara med en liten del. Aha, okay. Men sen så fanns det liksom mer saker att lära sig. som är mest en större kontext. Även inom den här familjetraditionen som han undervisade inom. Mm. Och eh, så fanns det andra... Eh, kampkonstor och antingstekniker meditationsteknik och, eh, och sådana saker runt omkring det. Det var så det, det började expandera liksom mm. från den här kärnverksamheten som han sysslar med så fanns det väldigt mycket mer att lära sig. Och sen så eh, när vi bodde i Kanada så var det ju faktiskt så att det kom Jakob som jag tidigare nämnde här som eh, mäster Jakob eh, kom hit till stan och började undervisa om saker som han hade lärt sig i Kina som ju då kom utifrån och rörde vid sakerna som hade undervisats här i, i Uppsala så att den stora världen mötte en så att säga och det, det blommade ut väldigt mycket så alla de här kringlingade verksamheterna plötsligt togs in i det hela och nu när Jakob är den som, som leder träningen här i Sverige så Jacob är en överambitiös. Han, tyck, han, han har ju gått in för det här, men det är ju hans liv nu i för tiden. Han slutade med sitt liv som dansare och har nu blivit heltids kungfrimästare. Mm. <laughs> och eh, för honom är det ju en. Det är ju daoistisk filosofi och religion och det är. Eh, kinesisk medicin och det är meditation och teknik det flera tal, olika sorters kampkonster. det är, är Men. hälsa och kampkonstor och kultur så att säga. Men hur hänger mm. ihop det sånt som folk kanske har talas om det? Men att tai chi kanske alla åtminstone har någon slags begrepp om vad det är för någonting. Jo precis och det är ju, det är ju någonting vi sysslar med fast det är bara en liten del då av det hela. Men vadå sånt tai chi som vem som helst har provat på någon gång är det samma sak? Ja och nej. För den typen av tachi som de flesta människor ser i en park någonstans och sådär, det är ju nästan alltid en tachi som är utvecklad efter att kineserna på 50-talet standardiserade massivt med traditionell kampkonst i moderna former, de drar ner gränser för vilka tekniker som skulle ingå i de här formerna som de har satt ihop liksom det som man på japanska kallar för kata som folk kanske är lite mer bekanta med eh, och de bestämde liksom, vad som ingick och vad man skulle lära sig för att man skulle kunna tävla i det för att det skulle vara godkänt och organiserat mm -hmm. och det som folk i allmänhet ser nu för tiden både i Västerlandet och i stor del även i Kina är ju de här standardiserade sakerna som skapades på 50-talet mm. men de här kampkonsterna är ju mycket äldre än så och eh, mycket av den eh, de kringliggande sakerna som knyter till, till eh, näringslärare och, och eh, sådana saker har ju försvunnit fullständigt i det där. Men jag menar, hur mycket av det är bara hokus pokus liksom? För att jag menar, det behöver man det längre överhuvudtaget? Eh, ja, i viss mån behöver man det. för det är av ju liksom lite hur man tränar också. Uh, hur man tränar att du kanske till exempel inte tränar samma sak du kanske inte tränar bara bentekniker varje dag i veckan utan du tränar överkroppen en dag och benen en annan dag, att variera såna sådana saker det är ju sånt som man känner till i modern träningsteknik alla som tränar någonting vet ju om att man kanske inte satsar på, på, på uh, roddmaskinen varje gång på gymmet liksom. <laughs> Och det fanns massor med sån kunskap i det gamla sättet att träna som skalades bort. Okej, okay, du menar att de mm. har evolverat fram med sådana tekniker och sen så har man liksom inte bevarat de sakerna. Utan Nej, det, man fanns, bara... det fanns massor massa implicit kunskap i det gamla sättet mm. att träna. Sådär, mm. Sådär. Mm. Så på det viset så, så har det försvunnit en del. Sen är det också det att mycket av den tangi som man kan se i parker, världen och inte idag är ju, är ju totalt avskuren från sin tradition som kampkonst. Mm. Menna, hur tillämpningarna är det i rörelserna finns liksom inte kvar längre. Men hur hänger det där ihop då? Jag menar, mm. Tashi, kampkonst... Mm. Alltså hur mycket kampkonst är det tashi? i Tashi? I tajki så som det tränades förr i tiden, eh, innan 50-talet kan man säga, om man nu ska ta någon sorts gränser, så, så ansågs sig det som en av de mer kompletta och kompetenta och farliga och... Med är riktigt farliga kampkonstnärer. Men, men, om, om vi mm. tänker så här då. Ehm, mm. eh, Karate Kid. Mm. Alltså den nya Karate Kid. Den med Jackie Chan, ja. Mm. Ehm, vad är det de gör i den filmen? Vet... Vad är det för kungfilm? <laughs> vad är det för kungfilmer? Ja, det är just. Det, det är ju filmkundsju, så det är ju egentligen en salig blandning av lite, lite smått och gott. Det är lite gott blandat. Men hade det någon relation till det som du håller på med? Och vad är, ja, det finns som liksom, det. Finns det. Ja, vad är, det är sambandet? Um, ja, en sak som är ganska som är ganska typisk för, som faktiskt finns i den här gamla äh, äh, Karate det är att man ska göra en, en tråkig sak många gånger. Man mm. gör, man gör det finns rör... ju det nya också. Ja, precis som finns det nya också. Det är att man gör en rörelse... Som verkar mm, fåning. Wax, on, wax, wax on, precis. <laughs> Den typen mm. av träning är egentligen ganska traditionell. Att man gör någonting. Ja, det finns ju en massa filmer. Mm. Äh, men att, okej, okay, nu måste du göra någonting som du inte begriper denna dubbe om. Men Nej. bara gör det, bara precis. gör det. Och eh, det är någonting som vi sysslar med ganska mycket sådana här saker. Övningar som i sig kanske inte har någon omedelbar tillämpning. Men det gör att man tränar kroppen att röra sig på ett visst vis. Mm. Och sen är du sen då får lära dig. Eh, tekniker som har en direkt tillämpning Ja, ah, det här jag tränade tidigare nu har jag mjukat upp kroppen så jag plötsligt kan röra mig med en vridning i höft i den här rörelsen mm. och sånt där, som plötsligt gör att du får fram kraft på ett helt annat sätt och sånt Ja just det hm. Men ehm, om man ska jämföra det finns ju en massa olika stilar mm. nu såg vi den här andra filmen vad heter den då? The Grandmaster? Ja, oh, The Grandmaster, ja, precis. Ja, mm. så en ganska ny film mm. som gick på bio typ förra året. Precis. Uh, och den, uh, när vi såg den så mm. sa du en massa sådana här saker som att, ja men nu är det den där. Ja, precis. Så var passade det du håller på med in i en idé Kan man inte sätta ett namn på det, eller ett ursprung eller säga att det är det som kommer här ifrån? Eller något? Uh, ja, jo, uh, det kan man ju. Uh, det som fanns i den där filmen var ju flera olika kampkonster. Mm. Många av dem har ju tränats på, eh, på. olika delar i Kina. Eh, kan påstå man kunde se i den här filmen till exempel. Det var ju Xing, shen Tai-chi till exempel. Mm. Och eh, bai ji eh, Och eh, det som är så kallad speciellt. Med just det med sättet. Som man kombinerar alla de här sakerna. Som vi gör. Mm. Eh, är ju att vi försöker ju träna på. I en tradition från, från templen på Wudangbergen eh, Som enligt legenden då är stället där Tai Chi föddes. Mm. Eftersom eh, den daoistiska eremiten Chang Sanfeng Antingen när han var ute och mediterade och fick en vision. Eller när han var ute och promenerade och såg någonting som skedde. Så såg han en trana och en orm som kämpade. Mm. Och fick då någon sorts insikt om... om eh, Yin och Yang och motsatsernas eh, samverkan och mm. liknande grejer. Och man brukar ju sedan dess prata om Shaolin och Wudang som två eh, när, ja, olika förhållningssätt till kampkonsten i Kina. och Ibland pratar man om internal arts och external arts. Och Men det är internal som Internal ni... arts är liksom det man sysslar på i Wodang då, och external arts det är ju det man sysslar med i Shaolin-tempelnet. Mm. De kan bara prata om hårda mjuka kampkonstor och det vi sysslar med i vår skola är ju då de här interna arts. Mm. Men hur stort är det här utanför Kina? Är det många som håller på med det i Sverige då, till exempel? Eh, just vår lilla eh, Wodang-baserade tradition är ju inte jättelik. Den är ju definitivt inte. I Sverige är vi 15-20 pers. Eh, 15-20 i hela Sverige? Nej, i Uppsala. Jaha. Eh, och sen, sa väl i Uppsala? Eller så var Sverige? Du sa Sverige. Jag sa Sverige, åh oh, förlåt. I Uppsala så är det 15-20 pers. Eh, I Luleå så är de mindre än tio. Eh, och i Stockholm så tror jag att Jakob har det några stycken som dyker upp. Jag vet faktiskt hur många mm. regelbundna personer han har. Så det är ganska lite. Eh. Men eh, vad är det för andra kinesiska kampkonstskolor och sånt som gäller i Sverige då? Ja, det finns ganska, mycket, finns ganska mycket faktiskt, det finns folk som tränar alla andra saker och en del rätt exotiska grejer också Som den till exempel som mm -hmm. nämnde som förekommer i Grandmaster Jag var på en arbetsintervju här för bara några veckor sedan så den hela killen som intervjuade mig sysslar med sånt mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Sen finns det, ju, det finns ju folk som tränar Wushu i Sverige i ganska stor utsträckning mm. Det är ju den här moderna eh, standardiserade kungfu-stilen en uh, modern kung fu kan man säga uh, så visst det ju som människor som tränar chingi och bagwa i Sverige faktiskt exempel det finns folk som tränar här, folk tai chi då till exempel ja just det ja. Uh, tai chi som, som traditionell kampkonst är ju mindre vanligt men det finns en del också, det finns ju en ganska stor uh, internationellt sett stor gren som kallas för wudang tai chi mm. som tråkigt nog inte egentligen har någon direkt anknytning till kampkonsterna från wudangbergen utan Uh, den kallas också för, också för Practical chi och det är en kille som heter Doherty eller Doherty, jag vet faktiskt inte hur hans namn ska uttala som har, har uh, skapat det här och att tror det är typ hans mästare mästare i Hongkong lär eventuellt ha varit i Budang någon gång men han, Doherty's grej är att han tycker att eftersom alla kampkonst kommer från Wodangbergen mm. så kallar jag min konst på Wodang också förlåter det mer traditionellt liksom. mm. uh, vilket jag tycker är Riktigt skitstövelsätta eller tala. <laughs> Okej. <laughs> så, ja. men, det, men det är en väldigt praktiskt uh, orienterad uh, tajiträning som jag vet man kan syssla med Stockholm till exempel. Mm. Men alltså om vi ska komma tillbaka till det där daoistiska för jag tänker på jag läste ganska mycket av uh, Ursula Lugin. Mm. Och uh, hon har ju alltid varit väldigt influerad av Daoismen. Ja, ja. eh, och det där har jag aldrig riktigt satt mig in i kan mm. man inte säga. Jag vet jag vet om för att jag läste intervjuer med henne och sådär mm. att hon pratade massa om daoistisk filosofi och så. Mm, mm. Men eh, mm. jag vet inte riktigt hur mycket eh, ja, vad som är vad liksom, i hennes ja, böcker. Men nej. däremot vet jag att The Telling ja, eh, en finns. av hennes ganska sena romaner. Mm. Den handlar ju, eh, den lär ska vara ganska starkt influerad av just eh, hur daoismen eh, har trängts undan i Kina och sådär. Ah, och då oja. undrar man ju eh, hur mycket har de här kampkonsterna påverkats av sådana saker att alltså, av ideologiska skäl så ska man inte vara daoist eller daoistiska mm. tankegångar. Ah, liksom. Jo, det har ju verkligen varit oerhört eh, destruktivt faktiskt. Men vet du någonting om det här? Kan du berätta något om det? Ja, faktum är att eh, väldigt mycket som jag har sagt flera gånger nu. De hade en. En. en, en eh, statsorganiserad. Uppstädning i saker och På 50-talet. Så de bestämde sig för att faktiskt uppvärdera. Det här kulturarvet de hade. Men då ville de ju ha in det under partiets kontroll. Och då standardiserade de ju. Modern Tashi. Detta är targhi. och De monterade standardiserade Bush och Detta är modern Wushu. Folk som inte ville inordna sig i det där. Fick ju inte vara med riktigt. Och. De stack ju någon och även då innan under krigen och revolutionen och oroligheterna så stack ju folk i stor utsträckning till, till eh, nu kommer jag inte alls ihåg vad den här ön heter som ligger utanför Taiwan. Kina. Taiwan. Taiwan, tack så mycket. Precis. Det stack kvar till Taiwan och USA. Det, är an, det är andra Kina. Precis, det är andra Kina. Så väldigt mycket traditionell eh, kampkonst finns ju inte idag längre i Kina utan den finns ju på Taiwan eller i USA. Eh. Mm. och eh, inom vår tradition då så ägnade sig vår stormästare, Yu Shan De åt att leta reda på diverse remiter som satt i grottorna på, på eh, Wodhangbergen, där i en bortglömd håla eller, eller något tempel som inte folk uppsökte så ofta och frågade dig, vad, vad har du lärt dig av din mästare och vilken mästare tränade han för och kan du lära mig saker och ting och så här. och Folk var ju jätteförsiktiga för de vågade inte berätta för honom någonting. För de tänkte att folk har ju tidigare så har de ju... Det var en anledning till att de, satt, att de hade suttit i en grotta i 20 år. För de hade ju kommit partifunktionärer och vågat bort dem mer eller mindre. Så det har funnits institutioner Det har, finns nedteckningar om att i början av 1900-talet så fanns det... Jag minns inga siffror men åtskilda tempel på Langbergen. Och sen visste beskrivningar sen hur det såg ut efter... Kalabaliken då från... Kulturrevolutionen och så. Ja, jag från okay, revolutionen, alltså, ja, okay, revolutionen so. och fram. Så att 1960-talet kanske. Så var det liksom tiotal tempel kvar. Och de som fanns var i förfärligt dåligt skick. Och det fanns liksom några undernärda stackare som satt där liksom. Så det var ju en fantastiskt effektiv utrotningskampanj som pågick. Att förtränga den här gamla vidskepelsen. Mm. Och eh, mycket kunskap försvann och blev, gick förlorad för alltid. Och nu har de ju då börjat uppvärdera saker och, och nu har de någonting de kallar för, de har ju sådana här, eh, det heter ju inte världsarvet, det heter något liknande, sådana här eh, kultur, jag kan, man, kan, man kan säga det som typ kulturminnesmärke. Mm. Eh, man kan märka folk. Okej. Okay. Ja, precis. Och det finns vissa personer i Kina till exempel som, att som en slags kulturbärare Ja precis, människor. kulturbärare människor Så ah. Det finns till folk, till exempel en, en väldigt, väldigt duktig chingi och baguamästare som undervisar vid Beijing Sports University som jag tror är ah, för att han är utsedd till här intangible cultural heritage och sånt Okej. Okay. <laughs> Så ja, de har liksom totalvänt där liksom, Ja för men liksom. det är ju någon slags nationalistisk eh, inställning nu att man ska liksom ta vara på det som är genuint kinesiska Jo precis, eller liksom? för folk utanför Kina har ju kommit ihåg att det fanns någonting mm. och i viss mån så har de mästare som har flyttat flytt till, till USA och undervisat mm. folk där och Taiwan där man har behållit med traditionerna, traditionen så har ju Kina sett på det här och insett just det finns folk som vårdar och värdar <laughs> framförallt vårt <laughs> gamla arv, vi kanske borde ta upp det själva och då har de jobbat allt vad de kan för att återuppliva en del saker märks förallt upp på Shaolin-templet som är ju någon sorts symbol för där all kampkonst kommer ifrån mm. den andra legenden om all kampkonst kommer ifrån där de ju då försöker liksom bygga upp templarna igen. Och frågan nämligen finns det egentligen finns någon kulturtradition bakåt. Då, mm. eller? För det är ju väldigt, mm. finns ju väldigt massa turism kring det här nu i Kina. Ja det lärde jag ju göra. Jo. Så, men det kändes som när jag läste just det, vilket var en väldigt fascinerande bok. Så kändes som att det här spelade väldigt väldigt bra vad jag har läst om hur det mm. har gått till i Kina. Ja vilket är inte är så jättekonstigt då eftersom hon ju säger att hon... Är uttryckligen inspirerad det. Men det är mm. intressant att höra, höra bekräfta dig som har satt dig in i en del av de här frågorna. Vilket jag, jag faktiskt inte har. Och jag, jag inbillar mig att det faktiskt till viss del ligger till grund varför jor har tagit en tysk som Ismetimmet. Va, va? Vad pratar du nu? <laughs> jor var en stormästare. Uh -huh. Att han har tagit en tysk Ismetimmet som en av sina indoor student och lärt honom så mycket han kan. Uh -huh. Och att äh, Möster Tang, som är Jakobs mästare mm. har, lärt, har tagit en svensk, två svenska faktiskt, mm. Simon och Jakob som sina personliga mm. elever. Att de har tagit en, liksom, mm. den här tysken och de här två svenskarna som personliga elever för att. Nu gäller det att lära ut det här för annars det ut liksom. Ja, de det. är beredda att lära ut till och med de här viktiga. De blir hem... ut över... Precis, de har, nu lär de ut de hemliga saker som tidigare var. Mm. lärdes i i underglömda templen Lärde de ut det tyska och svenska det, det ska liksom... spridas. Och det var hemligt alltså. Det var hemligt, och ja, Jakob har liksom lärt saker ut till, mm. till oss nu som har varit äh, dolt i många generationer liksom. ja, det, det är precis som i den här filmen där. Som mm. vi ska snacka om. <laughs> ja, precis. <laughs> det är hemliga, hemliga konster. Precis, oja, vi kommer till det. mm. mm. Är det någonting mer som du tycker att vi måste berätta om de här sakerna? Kan man säga så här att det är någon slags um, daoistiska dauvistisk, uh, kampkonster och träningskonster från Wudang. Kan du vara en sammanfattning? Ja, precis. Det kan ja. man vara en sammanfattning. Ja. Det kallas Wodang Pai, enligt Joshua uh, André. Titta, det, det finns ett namn! Ja, finns ett namn på det är Wodang Pai, men uh, okay. uh, det är lite krångligt för jag tror att det finns... Lite bråk om kalla vad man får kalla wu Pai, men det är hans namn på det. Mm -hmm, okay. Det är aldrig enkelt i de här sammanhangen i <laughs> okay. ja. Är någonting vi har glömt? Ja, kan jag kan ju säga att om man är nyfiken på hur, hur, vad det finns för någonting och hur det ser ut så kan man ju hitta eh, Wodang Pai och framförallt is med timmet. På, på ja, men vi tar väl och lägger upp en film när ja. vi lägger ut det här. precis precis. Vi kan visa någon film. Ja. Någon, någonting med Jakob eller något med ismet. Mm. kanske vi gör det själv, för han är rätt rolig. Mm. Okay. Ja. ja, men det gör vi. Mm. Ja, då har vi kommit fram till att vi ska snacka om eh, filmerna Tai Chi Zero och, och Tai Chi Hero. Eh, till den änden har vi bjudit in en gäst för första gången i våran poddhistoria. Hurra! <laughs> Nämligen Lennart Jansson. Vill du säga någonting om vem du är Lennart? Ja, det är jag som är Lennart Jansson och jag har beslutat att ska få mig titeln konsulterande historiker. <laughs> konsulterande historiker, det låter det. Du uppe på engelska blir det consulting historian mm. för med anknytning till en viss man på Baker Street. Mm. Mm. Ah, just det. det. Mm. Jag får inte Mm. Sämre kopplingar finns det ju att göra. <laughs> ja, så nu har vi sett på film igen. Äh, och äh, det här är ju... Äh Steampunk, punk eller vad man ska kalla det. Ja, oh, kanske det. Mm, vilket är mystiskt. Någon av er som hört talas om konceptet tidigare? Nej, det har inte funnits tidigare. Det, mm. det är helt banbrytande. <laughs> Revisionerande. Men, jag tror inte vi har introducerat termen vusha. Det får du först säga vad det är för någonting. Eh, det är komplicerat. Men i det här sammanhanget så säger vi eh, högoktan, action, orealistisk eh, fighting film kan vi sammanfatta just nu. Det är inte riktigt korrekt Nej. men det blir komplicerat att definiera med den. historisk anknytning Med historisk anknytning. För det brukar finnas en, en koppling till den riktiga kinesiska historien som de dock tar sig stora friheter med. Precis. Som i den här filmen då. då som alltså eh, handlar om eh, den historiska personen Yang Chen eh, eh, och han, eh, hans eh, stora sökande efter att lära sig den fantastiskt legendariska kungfu-konst som de lär sig i Chen Village i Kina. Och Chen Village och eh, den här fantastiska kampkonsten, eh, numera känd som Tai Chi, finns ju och eh, Yang Lushan har funnits. Och vi har ju lyckats identifiera perioden någorönda. Precis. Uh -huh. Så Yang eh, Lushan dör alltså 1872, sa vi då? Ja, det var det. Mm. Eh, och, eh, så det är definitivt före det. Precis. Och i filmen så är han med i eh, och kämpar mot någon sorts uppror. Precis. Så I en kort sammanfattning så börjar det som att han är med i något sorts uppror. En som skulle kunna vara de röda så alltså uppror som 1850-tal. Mm. Eh, och eh, han blev skickad till Chen Village av befäl eller vad det nu var. Eller en läkare var det kanske till och med. Nej, nej, de blir anfallna efter att han har vunnit. Han personligen vann en strid. Just det, så var det för att han är bärsärk och gett. Ja. Och sen skickas han iväg till Kenvillage för att lära sig deras kampkonst. Därför att det är enda som kan rädda hans liv. Precis. Han har en konstig utväxt och den kommer att ta över och döda honom. En grej som han har på huvudet. Ja. Och den kommer att döda honom om han inte lär sig en speciell typ av... Kampkonst. Vad är det de kallas för? De, de... Han måste lära sig balansera sitt yin och sin yang. Ja, mm. Precis, och därför måste han lära sig tai chi. Precis. Eh, och sen ger till byn och sen blir det konflikter och eh, Och sen kommer en jättestor monstermaskin. Och det är ju en, en stor del av befolkningen och mm. hela filmen. Mm. Ja, innan dess så har han ju problem att få lära sig eftersom det visar sig att konsten är hemlig och bara får lära sig ut till släktingar mm. i mm. byn. Och det, det här är också historiska knytning, eller hur? För det här Precis. stämmer med. Ja, mm. så, är det, så som det skedde i vår värld så var alltså Yang eh, i, i Chen Village och ville lära sig saker men de vägrade. För den lär mig bara ut till familjemedlemmarna. Så han tog, eh, han blev gatsopare mer eller mindre. och mindre. Sen så på natten när de spanade, när de tränade bakom låsta dörrar så låg man och spanade och kikade in och, och lärde sig i alla fall. Och sen lite beroende på vilken legend man tror på så lyckades han försvara byn ur ett anfall eller på något vis blev det i alla fall avgjort, var han tvungen att visa vad han kunde och då blev de jättearga och tacksamma på samma gång. Och sen blev han en helhetsmedlem i byn och fick faktiskt eh, lära ut det här till andra och det var faktiskt han som, hans gren av, av den här eh, tajin som är ju det som man ser i parker i, i västvärlden i och det finns ju lite antydningar om det här i, men det finns ju en kärlekshistoria här i också. Precis. Ja, ganska en ganska framträdande kärlekshistoria. Mm. Ja, för då kommer vi in på personen som på sätt och vis är skurken. Mm -hmm. För vi finns en vacker flicka som är den kvinnliga huvudpersonen får vi säga. Mm -hmm, dotter till familjens, eller byns typ huvudledare. Ja, och det visar sig att hon är förlovad med en man som har varit i London och lärt sig engelska mm. saker och han går runt i jättetjusjökläder. Mm. han har höghatt så det är ju steampunk. men <laughs> ja, <han har> <laughs> det är inte här. det som är det steampunkigaste <laughs> i nej, det här. Nej, mm. Mm. Uh, Han har en gramofon vilket är lite ohistoriskt. För det måste han nästan ha uppfunnit själv. Om där arten ja, det finns ju en del anakronismer. Uh. De har ju tagit sitt fide för att göra det tuffare. Uh. Uh. Så det var därför jag inte riktigt visste att det här... Först hade jag en känsla av att ja, men det måste vara ganska nära 1900, men det måste vara om det ska stämma med en riktig historia, det är flera decennier tidigare. Uh -huh. mm. Jag har faktiskt ingen aning när, när gramofonen uppfinns. Ja, det, det är Edison som är ja, fonografen först, precis. och sen så tar det taget tag i när den mm. utvecklas till en riktig gramofon. Jo, er, jo precis. Jag känner sig i sekvensen, men inte riktigt när det börjar. Mm. Uh, och så. Men, uh, vad är det som är kul med den här, förutom att det finns uh, uh, cylinderhattar? Och grammaproner. Den ser ju häftig ut, den här filmen. Alltså, jag, mm. jag tycker nog att en stor del av, av förutom de häftiga <laughs> manicken, uh -huh. så är det en stor del av, av, av Vad ska man säga? överraskning. Det är som gör ja, de här filmerna speciella. Det är ju eh, formspråket. Dels, dels musiken, och dels hur de har gjort. Eh, den visuella inramningen mm. av nyckelscener och presentationer av huvudroller och sånt. Mm. Äh, jo, det var ju skitkul att när du dyker upp en ny person ja. i bild första gången mm. så flyger in en liten presentation på skärmen. Det mm. står hans namn och sen står det i parentes under varför filmer han har varit med tidigare, eller om han råkar vara kinesisk vuxenmästare 1987 eller 1990 ja. eller 2011. Ja, ja. Och, och eh, själva fighting-scenerna: De har såna här skyltar som det står KO när, när folk snurrar ner. Oh. Eh, och så är det musik. Som är ganska musikfilm. <laughs> ja, eller hur? Jo, <laughs> men det är ju Inflames. Precis. Som, som inte låter som Ado. <laughs> som inte låter som Kina. <laughs> Så det är ganska kul. De nöjda alla! De nöjda i De här filmerna, skulle man kan jag säga. De Talar faktiskt lite med steampunk Emma Goldman om den här filmen. Ja just det, på steampunkfestivalen. Ja, mm. och hon tyckte, vi kom fram till att det är tur att det inte bara eh, den brittiska imperialisterna som har häftiga kläder. <laughs> nej, mm. nej det finns ju super mycket häftigt i Kina, men det finns ju mycket tank. <laughs> imperialism. Ja. Det är bara att man inte har tänkt på det så mycket för att de stannar där havet börjar. Ja. Eh, så kanske inte folk i vår del av världen tänker på det som imperialism alla gånger. Nej, Och i 80-talet så blir de ju offer. Det är, ja, det, det är det, är jo, det. det är sant. Det, det här kommer ju verkligen europeer, och det handlar om. ja. Det här är ju i hög grad. Som kineserna skulle ha önskat att det kunde gå. Mm. Att de kunde göra motstånd på vettigt mm. mm. För vi har ju den här, får vi säga, orkiska ångmaskinen. Ja, mm. det. Mm. Mm. Som, som då representerar det brittiska imperiet, oh. verkligen. Mm -hmm. eh, som den här, den här stroppen, skurken, han som eh, kommer tillbaka till by, sin hemby. Mm. Och vill köra järnvägen rakt igenom och kommer med en stor monstermaskin som ska riva allt Ja, Som verkligen ser ut som någonting från... från liksom. Games workshop eh, figur <laughs> <bröder> liksom. <laughs> mm. ja, så den, den är ju brittiska imperiet helt mm. klart. Och han går ju också i västerländska kläder. och ja, Men... soldater är klädda i brittisk uniform. Mm. Mm. Men... Och hans riktiga kärlek ju går ju också omkring som vi kom fram till i en husaruniform. Mm. Ja, just det. Hon är den västerländska kvinnan som han är, är ihop med. Ja. Och det, är ju... det roliga var, där vi kom fram till var ju att det är ju Drottningar, till exempel Victoria, svenska Gustav Vs fru, gick också omkring i husaruniformer vid den här tiden. Mm. Eftersom man fick göra det om man var överst i ett mm. Men när gick hon omkring i den? Var vi så här att... när, när hon, ja ibland på fester och sånt gick man omkring för mm. man fick ha det som högst disträkt. Och sen när man inspekterar sitt eget regementet. Intressant. Fast det är en speciell damversion av den då? Eller var det en Nej, de herreuniform var... hon hade? det är en herreuniform. Det är... mm. ansågs lite vågat. Framförallt de ryska prinsessorna som rider runt med tätt åtsnittande husarbyxor. Så man kan se benen ordentligt. Mm. Det är ju synningen vågat. <laughs> ja. Jo, det, det har ju på sig hon den här stoppens eh, flickvän också. Ja, vet, har vi sagt det? Han, hon ska, eh, den kvinnliga huvudpersonen ska egentligen gifta sig med honom. Mm. Ja just det, de, de ska gifta sig. Och sen så, så skär det sig mellan dem, när det blir konflikt mellan honom och byn. Precis. Eh. Och då ger han sig av från byn. sen så kommer han tillbaka med västerländsk mm. flickmän och eh, ångmaskin. Ja, och det, det är ju hans sanna kärlek på något sätt. Den här precis. västerländska kvinnan. Mm. Den som han vill ha egentligen. Precis, för det andra var arrangerat liksom. Mm. Ja, mycket. Då kommer ju mycket. hjälten äntligen tillbaks för... Första gången han kommer tillbaka så är det med kinesiska trupper. Eller, nej, det är andra. Den här är när de slåss med grönsaker och... Ja, <laughs> alltså, när det. de kastar miljoner. De kastar miljoner, fullfattigt. Ja, det är första gången som vi blir anfallen. Ja, ja. Då försvarar de försvarar sig. Precis, först de blir anfallen och då försvarar de sig med frukt. Och sen kommer mm. de blir anfalla och av ett ut och försvarar de sig med kung fu. Och då inser byn att... Vad heter han nu? Vår hjälte? Ja, Jorshan. Ja. Är en verklig hjälte? Precis. Mm. Eftersom han har tydligen lärt sig någon kung fu, och det är ju hemskt, men den räddade ju byn så... Uh -huh. Vilket är den här kopplingen tillbaka till den historiska Lorshan som uh -huh. lär ha räddat byn när det kom någon och anföll byn. Och han har ju lärt sig en massa av byns kung fu, För varje gång han försöker be om kung fu så är det alltid någon som slänger ut honom med hjälp av kung, kung, kung fu. <laughs> Precis, Precis. så då observerar han hur de slänger ut honom och så lär sig någonting av det. Ah. Så går han tillbaka. Ja, det ja. finns ju sekvenser där han står över som sig bör i såna filmer. Ja, alltså, mm. det ska ju finnas sekvenser där man står och tränar. Ja. Men alltså, vad säger du om, du då, experten Ante, mm. om själva, själva kampkonstinslaget, hur... Vänta, om det finns något att säga om koreografin och, och sådär? Det, ja, den är ju bra. Det, det är ju framförallt de här liksom flashiga, som nästan liksom tecknade gång de här liksom sakerna. Äh, de som är, ja, precis de ser, som ser ut som ett datorspel. Precis, det är de som är liksom roligaste grejen egentligen med, med koreografin. Det finns inga så här superhäftiga koreograferade fighter som man tycker var en häftig fight som sådan egentligen i den här filmen skulle jag säga. Men däremot finns det ju massor av roliga tråper som används som mm. när han då till exempel då, utmanar massor av människor i byn så har den här eh, dosho-handlaren Ja, ah, just det. Precis. Eh, och det är ju den här det är nästan en sån här klassiker liksom. du har en, en vattenskål, du ska inte spela ut den eller du har en, en kaka och, slag, och den ska inte gå sönder och så mm. går den sönder och sen så märker du inte en efter och bara delar den sig två delar han mm. tittar, han gjorde det så snabbt att han inte märkte Precis, det har vi ju den här också, men då förhandlar han om så då för de som delar sig och han märkte det inte ens mm. Mm. just det och mm. egentligen, jag menar, behållningen med såna här filmer är väl rätt ofta just själva fighterna det är därför man tittar på dem ofta fast mm. jag vet inte om det bara var det vad tyckte du var det roligaste Lennart? Delvis är estetiken. Mm -hmm. Och det andra är ju då att det är en kinesisk tagning på 1800 som Mer som kineserna skulle önska att det var än det verkligen mm. var. Än där Kina fortfarande är en makt på något sätt. Mm -hmm. Ja, just det. Och, nej, men sen är det. Det är väldigt mycket tycker jag, en typisk Hongkong-film. Den är mindre seriös och... Tar sig större friheter med ja. historien än vad en vanlig, vad ska jag säga, normal kinesisk film vågar göra. En normal kinesisk Du menar så här seriös konstfilm? Eller? Nej men det som, vad ska jag säga snarast. Var kommunist, den behöver inte godkännas av kommunistregeringens... Fast den är ju en kinesisk film och Hongkong finns ju inte längre som självständigt. Eh, jo, i, i kulturella om så, så är Hongkong fortfarande självständigt. Så... Censuren gäller inte fullt ut i Hongkong. Aha, är det så? Ja, man kan till sant? exempel fira, eller fira, man kan högt hålla eh, himmelska fridens torgmärsaken i mm, Hongkong. Jaha, det är ju hundratusen människor eller någonting sånt som gör det varje år. Jaha, så nej, det visste jag inte. Hmm. Och det är ju fullständigt olagligt att tala om den, vad är det, fjärde mm -hmm. juni i... Det är nästan förbjudet att vara på födelsedag den 4 <laughs> ja, ja Jo, faktiskt. Mm. Jo, jo eh. Hongkong är ju förstås väldigt speciellt, eh, oavsett. Men jag visste inte att det var så stor skillnad just eh, med kultur. Vad mm. var till oss kulturellt? Mm. Det är intressant. Mm. För det har ju varit att Hongkong har ju varit en, en, en lite eh, fristad. Det har ju gjorts film på i, i fastlandet och det har till och med gjorts modern liksom, kungfu-film mm. nu på fastlandet, men mm. eh, det är som du säger, Lennette, det här är lite frifräsande och framförallt den här ganska mm. oseriösa attityden <laughs> som ja, Blanda högt och lågt, väldigt friskt på ett sätt som man inte gör kanske i, i, i västerländsk filmtradition. Vilket är oerhört uppenbart i den här. Ja. Eh, det är kombination, det är högdrama, det är melodram, det är slapstick och mobil, ja. Slapstick. Och där måste man ju säga att vet, det finns ju en till svensk anknytning som vi inte har nämnt. Nämligen att Peter Stormare är med och spelar en eh, brittisk eh, vad ska säga, högt upp vad är han, diplomat? Eller är han någon slags... Diplomat eller chef för järnvägsbolaget? Jag kommer inte riktigt ihåg vilket det, ja, är. det är. Ja, just, ja, ja. Men det är kanske någon slags som... både och. Det är ja. han som driver det här järnvägsprojektet ja. på något mm. sätt. Ja, och... Eh, Uh, han är ju en extremt överdriven <laughs> extremt överdriven figur så när man oh. snackar slapstick och humor så, äh, jag vet inte det, det är så, så över, <laughs> överdrivet så att det nästan inte funkar speciellt han är en av de få som pratar engelska i filmen, de pratar engelska några, uh -huh. några gånger lite grann mm. och han är ju en av de som gör det mm -hmm. och hans brittiska engelska den låter så otroligt överdrivet högdragen <laughs> så, så Alltså, <laughs> <laughs> ja, och sen har vi ju den här Dr. Frankenstein-effekten där han tar en av huvudpersonerna kanske inte ska säga vem, som man tror är död och kör iväg till ett laboratorium mm. Ja, just det mm. Ja Ja, men alltså det är rätt kul ändå. Det... Vilket är vi för en tredje film. <laughs> ja, det ska ja. ju komma en tredje film. Den skulle komma i år, enligt vad de sa från början. Precis, det var så vill... det var planen, men det, jag tror att det är något Chalmer-finansiering. Ja, det verkar vara jag, så. Jag har hört det här... det. Inte, inte Den har inte materialiserats i alla fall. Mm. Nej, precis. Eh, så i... Men den här filmen har ju på sätt och vis allt. Och jag vill också... Plockar fram en annan kul sak som dyker upp som flashback i den andra filmen. Ni får reda på varför den här unge mannen har blivit utslängd från byn. Mm. Han skulle ju egentligen ha lärt sig kung för som barnen i byn gör. Men han, får inte göra, han, får, han lyckas inte vidare. Och sen blir han utslängd för det visar att han har, ju, han har ju byggt någon sån här exoskeleton-grunka med kugghjul och grejer. Ja, han som och, hjälper honom. Han fuskade. Precis, han fuskade och då blev han utslängd. Men det är ju också kvinnliga flickans huvudbror har ju, är väl den som har byggt saken för det är han som är det mekaniska geniet mm. ja, just det. han är inte riktigt mekaniskt geni han bor i stan och där håller han på att uppfinna flygplanet ja precis, vilken en sån där skön historisk blandning mm. Mm. det kommer ett flygplan som zooma den kinesiska mm. anför det är superskönt mm. Mm. men det slutar ju med och det är väl en blinkning mot centralregeringen att de flyger iväg och får kontakt med eh, kejsarens representant Ja, just det. Som då kallar tillbaka med för allt alltihop har varit ett missförstånd. Ja, precis. Det är lite så här som den här klassiska eh, grejen av missförhållanden. Liksom, man tänker sig allmogig all befolkningen suckar mm. och, och sliter och tänker att om bara, kungen bara visste så skulle han ställa allt rätta. <laughs> ja, just det. Ja. <laughs> I i, i franskt 1600-talsdramat så är det ju, var det ju alltid så, när, i alla fall när kungen såg på, att alla problem löstes i slutet på pjäsen med att kungen i pjesen mm. dyker upp och löser alla problem Aha, det är ja, just det. Mm. det och då sitter, sitter Ludvinden 14 och tittar på det här ja. och applåderar ut att kungen löser problemen naturligtvis <laughs> fantastiskt. Ja. fantastiskt det är en viktoriansk stinkbank som inte är från engelsk synpunkt mm. så, kan jag rekommenderas Vårdagens värd idag igen är en poddsändning av Ante och Åkada vår. Detta var avsnitt 10 och det släpps under en Creative Commons-licens som heter Erkännande icke-kommersiell. Länkar och filmklipp och sånt som vi nämner i avsnittet finns på anien.wordpress.com Åkas blogg som heter Landet Anien. Lämna gärna kommentarer där också.